Laizte zabalduko da Ostalaritzako lan esplotazioaren aurkako bulegoa. Zenete sindikatuak eskatzen du, gogortasunez ekitea, Gipuzkoako turismoak ekarritako lan prekarietatearen eta azpie aurka. Udako bisitarien kopurua igotzeak lan errealitateen latza eskutatzen du, hori oso nabarmena da. Euskal Arrian oso hedatua dagoen Ostalaritzaren sektoreak dirusarrera itzelak eragiten ditu, eta nabostu hogari sortzen ditu. Ala ere, gauza jakina da, hotel, taberna eta jatetxeetan lanean ari den jendeari, horrek ez hobekuntzarik ekartzen, mozkinak ez dira langilearen ganaino iristen, eta prekaritatea normalizatzen ari da. Momentu honetan ez da, illa zanantzan jartzen. Itzarmen kolektiboak eta langileen estatutua jasotzen dituen eskubideak ez ezagunak dira langile gehienentzat. Gainera, antolaketa sindikala falta da. Egoera guztia enpresak euren probetzurako erabiltzen ari dira eta hala etengabe ari dira gainergikeriak egiten. Kontraturi gabe, gizartesegurantzan eman gabe ari dira langile asko eta asko. Hiruzurra alde baterako kontratuetan, lanaldi erdiz kotizatu, baina lanaldi osoan ari diren langileak aparteko orduak ez ordaintzea. Garraio plusik ez Lanaldi artean atseen denbora minimoa ez horrezpettatzea, hilabete zenbat lan ordu bete diren jaso behar duen dokumentua ez zen Honelakoak, onelakoak dira stalariitza. Erraittate honen aurrean, zenete eggipuzkoak kanpaina bat abiatu du ostalaritzako enplegu duina izan dadin aldarrikatzeko, stallaritza duina. Horretarako informazio esku horriak banatuko dizke langileei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 horrekin batera sindikatuek zuzenean implikaatu behar dute hitzarmenak bete daitezen eta enpresen gehirikkerak salatzeko. Langile, informa zaitez, antola zaitez eta defenda zaitez. Bazeneien aldi baterako edo beimeeko kontratu bat automatikoki mugagabea bihur daitekeela, Ba bai, normala da kontratu baten denbora epea, justifikatua ez egotea, edo gaizki ezarrita egotea. Gainera, ezin ze egon, behinbeineko kontratu batekin, amabi hilabete baino gehiago, amase hilabeteko aldi batean. Hori gertatuko balitz, zure kontratua automatikoki mugagabe biurtzen da. Bazenekien probaldian zaudenean kontratatuta eta gizarte segurantzan altan eman da egon behar duzula? Ez izan zanantzarik, probaldian zaudenean kontratatuta egon behar dezu. Oikoa da, hainbat empresariok langileak altan eman gabe edukitzea, proban daudela argudiatu zamarrutan. Hori, ez da legala, lehen egunetik egon behar dezu kontratatuta eta altan eman da. Zure kontratuak argi eta garbi zehaztu behar du zenbatekoa den probaldia. Eta gehienez ere, bi jabetekoa izan daiteke ofizialen kasuan, eta batekoa kwaalfikazio hori gabekoen kasuan, eta kontratuaren rauupena probaldia baino laburragoa bada orduan Epe erdia da. Bazenekien gehiennezko lanaldia berrogei ordukoa dela, legeak argiaa dirazten du, ezin direla gain ditu berrogei ordu hastean. Hori zeneteren lorpen zahar horietako bada. aparteko lan orduak ezin dira ohiko izan, Beste norbait kontratatu dezatela. Soilik eskadi ezagokete, aparteko orduak betetzeko hitzarmenak zehazutako egoera zehatz batzuetan. Baina eskubidea dago lanaldien artean amabi ordu izateko, ordu bete eukitzeko bitxanda artean eta ordaindutako amabos minutuko atxaden jarraitua egiteko. Zure itzarmena ezagutu behar duzu, kontu honetan engaina ezaitzaten.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 Jai egunean lan egin berbadezu eta ezin badezu errekuperatu, egun horrek eguneko irerogeita magosteko gaikuntza du, edo bestela, jai egun hori beste momentu batean disfruta dezakezu, eguneko berrogeita marreko gaikuntzaz. Eskubide hauek defendatzeko eta eskubide gehiago lortzeko, duintasunez lan egiteko, ostaleritzako langileok ondo ezagutu behar ditugu eta defendatzeko antolatu behar gara. Bazenekin askotan ez nabarmentzeak edo ez salatzeak edo zurea dena ez erreklamatzeak ez zaitsula babesten eta gainera kaleratzea arrasten dula. Bazenekin lan legediak babesten zaitsula bat edo ekintza sindikal bat egin ezkelo kaleratzea edo edozen errepresalia ez estatuz.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 eta motibatzen zaituen proposamenak asambleara eramateko baina ez ahaztu behar duzula. era berean jendean nahi naideu langileen asamblea da independenteak sorditzen zenetekoak izan gabe ere gure ustez sindikatua tresna baliagarria da hainbat kontu errazteko baina benetan garrantziatzena da mundo asamblearioan antolatzea cntren barruan edo zure kabuz zu bezalako beste pertsona batzuekin Langile harteko asanblada bat egitea erabakitzen badezu ere, gure laguntza izango duzu eta nien zaitugu gurekin harremanetan jartzera, ekintza sindikala, ahalik eta eranginkorrena izateko. Baldintza duinak nahi ditugu ostalaritzen, ezagutu zure eskubideak eta ikas ezazu defendatzen.